Condiția umană Pista 17 În fundul prăvăliei, Hemelich auzea un glas care vorbea chinezește, alte două care îi răspundeau. Timbrul, ritmul lor neliniștit îl făcură să devină atent. Și ieri, gândi el, s-au învârtit pe aici doi tipi cu niște mutre constipate care nu s-au plimbat de plăcere. Era greu să audă limpede. Sus copilul țipa tot timpul. Glasurile însă amuțiră și umbre scurte pe trotuar Conturarea siluietele a trei trupuri. Poliție? Hemmerlich se ridică, gândindu-se cât de puțină spaim ar inspira unor agresor nasul său turtit și umerii se aduși de boxer sfârșit și se îndreaptă spre ușă. Înainte de a aduce mâna la buzunar, îl recunosc cu pe Cen. Ion tinse în loc să scoată revolverul. Să mergem în fundul prăvăliei, zise Chen. Toți trei trecură prin fața lui Hemmerlich. Îi cercetă. Fiecare cu câte o servietă, ținută cu grijă, strânsă de mușchi încordați ai brațului. Uite, zise Chen, în data ce ușa fost închisă. Ne poți găzdui câteva ore? Pe noi și ce se află în servietă? Bombe? Da. Nu. Copilul sus continua să țipe. Țipetele sale, cele mai tânguitoare, deveniseră suspine, iar uneori cloncănituri de parcă ar fi țipat ca să se amuze, cu atât mai sfârșietoare. Discurile, scaunele, greierele se aflau tot acolo, la fel ca atunci când venise aici după uciderea lui Tanienta. De aceea Hemerlich și el își amintiră de seara aceea. Nu spuse nimic, dar Hemerlich îl ghici. Bombele, continuă el, nu le pot adăposti acum. Dacă găsesc aici bombele, îmi vor omoră soția și copilul. Bun, să mergem la Asia. Era negustorul de lăm pe care îl vizitase Chiu în ajunul insurecției. La ora asta, acolo nu se afla decât băiatul de prăvălie. Înțelegem mă Chen, copilul e tare bolnav, iar mama nu-s de sănătate." Se uită la Cen cu minele tremurânde. Nici nu-ți dai seama, Cen, nici nu-ți dai seama ce fericire e că e singur." Da, o știu. Cei trei chineze șiră." Of, Doamne, Doamne, Dumnezeule, Doamne." Îți spunea Hammerley, Voi fi oare vreodată în locul lui?" Înjura în juran s-a meticulos pe îndelete și urca încet în cameră. Chinezoica lui stătea jos cu privirea pironită asupra patului și nu-și întoarse capul. Doamna a fost drăguță azi, zise copilul. Nu mi-a făcut rău aproape deloc. Doamna era mai. Hemelich își amintea. Mastoi Bietul de tine. Va trebui să-ți Copilul aproape un țânc avea în el doar atâta viață cât să sufere. Ar fi trebuit să explice, să-i explice de da ce. Că era folositor să zdrobește oasele feței ca să nu mor, pentru a fi răsplătit apoi într-o viață tot atât de prețioasă și de delicată ca și cea a tatălui. Tinerețe, târfă înșelătoare, spusese timp de 20 de ani. Și cât timp încă înainte de a zice bătrânețe, târfă înșelătoare și de a transmite nenorocitului astea de copil cele două expresii perfecte ale vieții. Luna trecută, pisica își scrântise laba și a trebuit să o țină în timp ce veterinarul chinez i-o la loc, iar animalul urla și se zbătea. Pisica nu pricepea nimic. Probabil că se credea torturată. Dar pisica nu era copil, nu zicea, nu mi-a făcut rău aproape deloc. Coborât din nou, mirosul cadavrelor asupra cărora sănăpul steau fără îndoială, câinii, foarte aproape, pe ulicioare, pătrundeau în magazin odată cu razele unui soare în cer. Nu de suferință ducem lipsă. Gândi Nu-și refuzul. Că cel care zbuciumându-se ca trăda secrete știa că va acționa în viitor ca și până acum, însă nu și -o putea ierta. Își trădase tinerețea, dorințele și visele sale. Cum să nu le trădeze? Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poți. Iar el voia ceea ce nu putea. Să ofere adăpost lui Chen și să iasă împreună cu el. Să iasă. Să răzbune prin nu știu ce violență, prin bombe... Viața sa cumplită care îl trăvea de când s-a născut și care îi va otrăvi la fel copiii, mai ales copiii. Suferința sa și-o putea suporta, era obișnuit să o suporte, nu însă și pe a copiilor. A devenit foarte inteligent de când s-a îmbolnăvit, spuse mai, ca din întâmplare. Să iasă împreună cu Cen ca să ia una din bombele ascunse în servietă, sau o arunce. Eu dicta bunul simț. Și era de altfel singurul lucru care avea un sens în viața sa de acum. 37 de ani, poate încă 30 de ani de viață, ca să trăiască în ce fel. În depozit cu aceste discuri care îl ajutau să și împartă mizeria cu lui Yusuan și din care nu puteau trăi nici unul, nici celălalt, iar când va fi bătrân, 37 de ani, cât de departe poate străbate memoria, spune poporul. Memoria n-avea această străbată. De la un capăt la celălalt nu era decât mizerie. Elev pros la școală. Absent o zi din două, maica sa, pentru a se îmbăta fără grijă, îl punea să-și facă treaba. În uzină, s nedisciplinat. La regiment, mereu la carceră. Apoi războiul, gazat. Pentru cine? Pentru ce? Pentru țara lui? Nu era belgean, era un nenorocit. La război însă se putea mânca fără să lucrezi prea mult. Apoi, demobilizat, trimis în sfârșit în indochina, păcălit. Aici, clima nu îngăduie deloc profesiunile manuale. Îngăduia însă să crape de dezinterie, mai ales oamenii cunoscuți pentru nesupunerea lor. Ieșuază la Shanghai. Bombele, o doamne, bombele. Mai exista soția sa. Altceva nu-i dăruise viața. Fusese vândută cu 12 dolari. Părăsită de cumpărătorul căruia nu-i mai plăcea, ea venise la dânsul cu spaimă ca să mănânce, ca să doarmă. La început însă nu dormea, așteptându-se, cum i se vorbise mereu, la orice fel de răutăți din partea lui ca de la orice european. Fusese bun cu ea. Revenindu-și încetul cu încetul din spaimă, ea îngrijise când fusese bolnav, muncise pentru el, suportase crizele sale de ură neputincioasă. Se agățase de el cu o dragoste de câine orb și chinuit, bănuind că și dânsul era un câine orb și chinuit. Iar acum avea un copil. Ce putea face pentru el? Abia del putea hrăni. Nu mai avea putere decât pentru durerea pe care o putea dărui. În lume există mai multă durere decât există stele pe cer, însă cea mai chinuitoare o provoca femeie lui, să o părăsească murind. Carusul cel flămând de alături care, devenind salahor, s-a sinucis într-o zi de mizerie neînchipuită și a cărui femeie, nebună de furie, pălmuise cadavrul ce-o părăsise de față cu cei patru copii aflați lângă ea în ungherele încăperi, unul dintre ei întrebând-o, De ce vă bateți? Femeia, copilul lui nu lăsa să moară. Nu era nimic mai puțin decât nimic. Dacă ar fi avut bani, dacă i-ar fi putut lăsa moștenire, ar fi fost liber să se sinucidă. De parcă soarta nu i-ar fi dat în tot cursul vieții sale, destul de lovituri de picior în fund, îl jefuia acum și de unica demnitate pe care o mai avea, pe care ar putea o avea în moartea sa. Respirând cu sentimentul de revolt al oricărei ființe vii, în ciuda obișnuinței, mirosul pestilențial al cadavrelor, pe care fiecare adiere de vânt îl înălța spre soarele nemișcat. Lăsa să-l umple această duhoare cu o senzație de scârbă satisfăcută. Observa de Cen ca de un prieten în agonie și căutând să afle, ca și cum asta ar fi avut vreo importanță, ce sentiment era întrânsul mai puternic de rușine, de fraternitate sau de invidie cumplită. Din nou, Cen și și săi părăsiseră bulevardul. Curțele și străduțele nu prea erau supravegheate. Automobilul generalului nu trecea pe acolo. Trebuie găsit un alt plan, se gândea Chen cu capul plecat, privind și pantofii care înaintau sub ochii săi unul după altul. Să oprească automobilul lui cean Kai și cu o altă mașină gonind în direcție opusă, însă orice mașină putea fi rechiziționată de armată. Să încece să folosească fanionul unei legații pentru a proteja mașina de care s-ar sluji era nesigur deoarece poliția cunoștea pe șoferii miniștrilor străini. Să bareze drumul cu o căruță? Ciancaiși era întotdeauna precedat de Fordul gărzii sale personale. În cazul unei opriți suspecte, gărzile se și de pe mașini mașinii ar trage asupra oricui, iar încerca să se apropie. Chen deveni atent. De câteva clipe să se discutau între ei. Mulți general ar părăsi pe Ciancaiși dacă ar ști că riscă într-adevăr să fie asasinați, zicea Pei. Pe Numai noi avem un crez. Așa e, spuse Suen. Fiii torturaților devin buni teroriști. În ce privește pe generalii ce vor rămâne, adăugă Pei, chiar dacă trebuie să făurească împotriva noastră China, poate că o vor făuri puternică, pentru că o vor făuri cu sângele lor. Nu, n-ai dreptate, răspunseră în același timp Chen și Suen. Amândoi știau cât de mare era numărul naționaliștilor printre comuniști, mai ales în rândul intelectualelor. Pei scria în reviste, repede interzise, povestiri de o amărăciune dureros împăcată cu ea însăși și articole dintre care ultimul începea așa. Imperialismul fiind la strâmtoare, China se gândește să-i cerșească încă o dată bunăvoința, rugându-l să înlocuiască, printr-un lanț de nichel, lanțul de aur agățat de nasul ei. Pe de altă parte, pregăteau o ideologie a terorismului. Pentru dânsul, comunismul era numai un mijloc adecvat de a renvia China. Nu vreau să înalz China," spuse Suen. Vreau să înalz pe ai mei, cu sau fără ea. Pe săraci. Pentru ei sunt gata să mor, să ucid. Numai pentru ei." Răspunse Cem. Cât timp ne vom mulțumi doar să aruncăm bomba, nu vom reuși. Prea multe posibilități de eșec. Și trebuie să terminăm astăzi. Să acționăm alminter nu mai e ușor, zise Pei. Există o modalitate. Nori, scobori și grei, înaintau și odată cu ei un cer mișcându-se nesigur și totuși implacabil ca destinul. Cen închise ochii ca să chipzuiască, nu se putea însă opri din mers. Dovare și se așteptau privindu-i profilul arcuit care înaintea de-a lungul zidurilor, ca de obicei. Există o modalitate. Și cred că e unica. Bomba nu trebuie lansată. Trebuie să te arunci cu ea sub mașină. Mergeau acum prin curs desfundate unde nu se mai jucau copiii. Toți trei cugetau. Ajunseră. Băiatul îi introduce în fundul prăvăliei. Stăteau în picioare, în mijlocul lămpilor cu servietele sub braț. La așezară, în sfârșit, cu băgarea de seamă. Suen și Pei se așezară pe vine după obiceiul chinezesc. De ce râșcen? Nu rădea, surâdea, fără vreo legătură cu ironia pe care i-o sugera neliniștea lui Pei. Uluit, descoperea senzația de euforie. Știa de ce sunt tulburați, și săi, cu toate că aveau curaj. Lansarea bombelor, oricât deprimeștioasă ar fi fost, însemna aventură. Hotărârea de a muri însemna altceva, poate contrariul. Început să se plimbe în lung și în lat. În încăperea din fund nu pătrundea decât lumina zilei, strecurată din magazin. Cerul fiind cenușiu, domnea acolo o lumină plumburie ca dinainte de furtună. În acea pâclă murdară, pe pântecele lămpilor străluceau jocuri de lumini, semne de întrebare răsturnate și paralele. Umbra lui Cen, prea nedeslușită pentru a fi o siluietă, se mișca înaintea ochilor neliniștiți ai celorlalți. Chio are dreptate. Ce ne lipsește nou în primul rând este sensul harakiriului. Japonezul care se sinucide poate deveni zeu, ceea ce e un început de ticăloșie. Nu. Sângele trebuie să se reverse asupra oamenilor și să-i pecetruiască. Prefer să încerc aduce la bun sfârșit, zise Suen, aduce la bun sfârșit mai multe atentate decât să hotărăsc că nu voi încerca decât unul, deoarece după aceea voi fi mort. Totuși, dincolo de cuvintele lui Cen, vibrând mai mult prin timbru decât prin semnificația lor, Vocea-i căpăta o intensitate extraordinară, un curent subteran îl fașina pe Suen. Trebuie să mă arunc sub automobil," răspunse Chan. Cu gâtul înțepenit îl urmărea cu privirea, în timp ce el se depărta și se apropia. Dânsul însă nu-i mai privea. Se potigni de o lampă așezată jos, se sprijini de perete. Lampa căzu, se sparse, în ciudat. Umbra sa, înălțându-se din nou, se desprindea nedeslușit deasupra capetelor lor, pe ultimele rânduri de lampi. Suen începeau să-și dea seama ce aștepta ce de la el. Totuși, neîncredere în sine sau instinct de apărare față de ceea ce prevedea, zise. Ce vrei? Ce nu-și dăduse seama că nici el nu știa? I se părea că luptă nu împotriva lui Suen, ci împotriva gândului care îl colea. În sfârșit, zise. Ca să nu ratăm. Vrei ca pei și cu mine să ne luăm angajamentul de a te imita? Asta vrei? N-aștept o făgăduială, o necesitate interioară. Reflexele de lumină de pe lăm dispăreau. Ziua scădea în încăperea fără fereastră. Cu siguranță că afară se adunau nori. Cen își aminti de Gisors. În preajma morții, o asemenea patimă răvnește să se transmită. Deodată, înțelese. Suen pricepu și el. Vrei să transform terorismul într-un soi de religie? Cuvintele erau găunoase, absurde, prea neputincioase ca să exprime ceea ce voia de la ele. Nu o religie, sensul vieții. Stă... Făcut un gest cu mâna de parcă ar fi frământat ceva, iar cugetul părea că gâfie care suflarea. stăpânire de deplină de sine. Și frământând mereu, strâns, strâns ca mâna asta care o strânge pe cealaltă. O strângea din răzputeri. Nu e destul ca... Ridică de pe jos o bucată de sticlă din lampa spartă, un ciob mare, triunghiular strălucind de reflexe, brusc și l-înfipse în coapsă. Vocea sa a întretăiată, era pătrunsă de o certitudine sălbatică, părea însă că mai curând își stăpânește exaltarea decât se lasă stăpânii de ea. Deloc nebun. Abia del mai zăreau ceilalți doi și totuși prezența sa umplea în Lui Suen început să-i fie frică. Sunt mai puțin inteligent decât tine, Cen, dar din punctul meu de vedere, nu, nu. L-am văzut pe tatăl meu spânzurat de mâini, lovit cu bastonul peste burtă, ca să mărturisească unde ascund stăpânul sau banii pe care acesta nici nu-i avea. Lupt pentru ai noștri, nu pentru mine. Pentru ai noștri, ceva mai bun n-ai face decât să te hotărâi să mori. Faptele nici unui om nu pot fi comparate cu ale omului care a ales acest drum. Dacă l-am fi hotărât mai devreme, ceancai și nu ne-ar fi scăpat. Tu, tu poate că ai nevoie de asta, nu știu, să-ți bătea. Dacă aș fi de acord, pricepi, mi s-ar părea că nu mă l pentru toți, ci... ci... Aproape în întregime întunecată, lumina palidă după miezii să lășuie acolo fără a dispare cu totul, eternă. Pentru tine. Un miros puternic de petrol i amintit lui Cent de bidoanele de la incendierea postului de poliție în prima zi a insurecției. Totul însă se scufunda în trecut, chiar și Suen, deoarece nu voia să-l urmeze. Totuși, unica dorință pe care cugetul său nu o făcea în neființă era aceea de a crea pe acei jucători sortis morții o rasă de răzbunători. O asemenea hotărâre se năștea în el ca toate nașterile, sfârșindu și exaltându-l fără o stăpâni. Nu mai putea suferi nicio prezență. Se ridică. Tu, care e scriitor, zise lui Pei, ai să explici. Pei își tăgea sticlele ochelarelor. Cen? Își că pantalonul, își bandajă piciorul cu o batistă, fără aspă la rană, ce rost mai avea, nici nu mai avea timp să se infecteze, înainte de atentat. Repetă mereu același lucru, îți zise tulburat, amintindu-și de cuțitul pe care și-l înfipse în braț. Voi pleca singur, spuse el. În seara asta nu e nevoie decât de mine. Voi pregăti totuși ceva, spuse Suen. Va fi prea târziu. În fața prăvăliei, Pei îl urmă pe cen. Cen observă că adolescentul, cu ochelari în mână, fără ochelari pe fața asta de copilie mult mai omenească, plângea în tăcere. Unde te duci? Vin și eu." Cen se opri. Crezuse întotdeauna că e de părerea lui Suen. Rămas în fața ușii, îl arătă cu degetul pe Suen. Voi veni cu tine," continuă Pei. Se străduia să spună cât mai puține cuvinte, cu glasul necat, cu mărul lui Adam scuturat de sughițuri tăcute. Mai întâi dovedește că ești în stare. Își înfipse degetele în brațele lui Pei. Dovedește, repetă el. Se îndepărta. Pei rămase pe trotuar cu gura căscată tot ștergându-și sticlele ochelarilor comic. N-ar fi crezut niciodată că e posibil să te simți atât de singur.